İnşiqad surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 25 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göy yarılacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşilib Ona itaət edəcəyi zamandır yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynumda olanları bayrı atıb boşalacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib ona itaət edəcəyi zaman, insan dünyada yaxşı və pis əməllərin cəzasını layiqin cağılacaqdır. Ey insan, sən ölənə qədər Rəbbinə doğru çalışıb çabalıyırsan, sən ona qovuşacaqsan. Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqqı sab çəkiləcək və o cənnətdəki ailəsinin yaxınlarının yanına sevinc ilə qayıdacaqdır. Kimin əməl dəftəri arka tərəfdən sol əlinə verilmişsə, o, ay öldüm diyə şiven qopardacaq və cəhənnəmə vasıl olacaqdır. O dünyada öz ailəsi yaxınları arasında sevinç içində idi və elə zənn edirdi ki, öləndən sonra dirilib, haqqı səb üçün Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, onun düşündüyü kimi deyildir. O, qiyamət günü dirilib Allahın hüzuruna qayıtacaqdır. Həqiqətən, Rəbbi onu görürdür. Andiçirəm şəfəqə, gecəyə və gecənin qoynuna aldıqlarına, bədirlənməkdə olan aya ki, siz ey kafirlər, qiyamət günü haldan hala düşəcəksiniz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər. Özlərinə Qur'an oxunduqda səcdə etmirlər. Əksinə, kafir olanlar Allahın vəhtaniyyətini və ayələrini təqsib edirlər. Halbuki Allah onların ürəklərində gizlətdiklərini ən gözəl biləndir. Ya Peyğəmbər, onlara qiyamət günü düçar olacaqları şiddətli bir əzabla müjdə verir. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlər istisna olmaqla. Onları cənnətdə minnətsiz, tükənmək bilməyən mükafat gözləyir.